Bortizkeriari gabe, urkulu lehendakaria mintzatzen hastean, zazpiekin lehendakariaren ondora joan ziren, AHTaren aurkako oihu kantu eta pankartekin. Pankartek, ea jota behipokitak eta AHT jasangaitza zioten. Zeren egunaktan, hotx joan den azaroen bostean, Eusko Jokularitzak jasangahitasunari buruzko ekitaldi bat antolatu baitzuen. Berdenboran, AHTaren proiektu egaldoia jasangahitasunetik urgun delarik. Horiekola, hor dira ondorioak. Mikel Alvarez mugitu mugimenduko kidea. Bogazaba, bazazpi abieduro hondiko trenaren aurkako kide, baituak ba, izango direla Donostian, ba, joan den e, azaroaren bostean, urkulu lendakariaren aurrean, e, abieduro hondiko trenaren aurkako protesta bat egiteagatik. Epaiketa solatzeko eta epaituei sustengoa adierazteko, elgarretaratzera deitu du mugitu mugimenduak. Goizeko jamekak eta erditan, Donostiako epaitegiaren aintzinean. Hamberian urkullu lendakariaren zaldizko estatuai kusgari bat ere inaugurotuko da.